Rugăciune pentru chipul și asemănarea cu Dumnezeu. Aleluia slavă ție, Tatăl cel este iubim, te slăvim și te rugăm. Dăruiește chipul și asemănarea cu tine cu Fiul tău cel iubit, cu Duhul Sfânt, ca să ne îmbrățișezi cu pronia și puterea ta, cea Dumnezească cu tot neamul luminesc cu firea înțeleasă ca un tot, fiindcă desăvârșirea finală este scopul pentru care ne-ai creat. În dumnezeirea și în firea noastră, Domnul Iisus, pentru noi, a lucrat, iar Duhul Sfânt, de plinătatea bunătăților tale, ne-a arătat. Aleluia, Tatăl ce te iubim, te slăbim, și te rugăm. dăruiești în suflarea dumnezeiască, harul tău cel minunat, pe care Lu Adam l ai dat, când l-ai creat. Lumina ta, care peste îngeri ai revărsat, iar nouă, fiul tău cel iubit, odată cu lumina Sfintei Cruci, pentru viața cea veșnică, chipul și asemânarea ne-a dat. Aleluia, Tată, ce te iubim, te săvim și te rugăm. Dăruiește nebunătatea ta, cea cerească și părintească, fiindcă bunătatea ta nu poate fi înțeleasă. E ca o lumină pe care creația ta, din întunericul neființei, o face să iasă. Prin grija ta o faci desăvârșită și frumoasă, ca să împărtășești firea noastră omenească cu bunurile cerești necreate, ca semn că la orice bun lumesc am renunțat atunci când către tine ne-a bugat.